Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilahi ala ihsanihi wa, wa, la wa, wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tamu tamu Allah sekalian Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kesempatan anugerah yang luar biasa yaitu kita bisa melaksanakan solat maghrib secara berjamaah di masjid Nabawi, ya, masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang barangsiapa yang solat di masjid tersebut maka akan dilipat gandakan pahalanya seribu kali lipat ya, atau lebih baik daripada seribu kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Alhamdulillah. Pada pertemuan kemarin, kita telah membahas tafsir dari surat Al-Qadar. Dan pada malam hari ini, insyaAllah, kita akan bahas tafsir surat Al-Bayyinah. Tafsir surat Al-Bayyinah. Yang tafsir surat Al-Bayyinah ini dikenal dengan beberapa nama. Di antaranya, ada yang menyebutkan namanya dengan surat Al-Bayyinah. Kemudian ada juga yang menamakan surat ini dengan surat Al-Qayyimah dan ada juga yang menamakan surat ini dengan surat munafikin dan ada yang menamakan surat ini dengan surat ahlul kitab dan datang dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan surat ini dengan surat lam yakunil ladina kafaru oleh karena dalam satu hadis yang sahih suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ubay bin Kaat radhiyallahu taala anhu maka Nabi sallallahu alaihi memanggil Ubay kemudian Rasulullah sallallahu berkata ya Ubay Inna Allah a'marani an akra'k an akra'a 'alayka surat lam yakun. Wahai Ubayi, sungguhnya Allah subhanahu wa taala memberitakan aku untuk membacakan surat lam yakuniladina kafaru kepada engkau. Maka Ubay bin Kaab radhiyallahu anhu berkata, hal samar ni Apakah Allah subhanahu wa taala menyebut namaku di sisi mu Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi yani Allah mengatakan, wahai Muhammad, Bacakanlah surat Lam Yekunilatina Kafaru kepada Ubay bin Kaab. Apakah dia menyebut namaku? Allah menyebut namaku. Maka kata Nabi saw, naam Allah menyebut namamu. Fabakah Ubayi? Maka Ubay bin Kaab pun menangis saat mengetahui bahawasanya Allah menyebut nama Ubay bin Kaab radhiyallahu anhu. Ini suatu kemuliaan, Ikhwan. Ya. Ya. Bagaimana Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, mengkhususkan penyebutan nama Ubay bin Kaab. Raudhailahul Talaa'ahu maka wajar beliau kemudian menangis saat kala mendengar mengetahui bahwasanya Allah menyebut nama Ubay di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Wasallam menyatakan Allah merintahkan aku untuk membacakan kepada engkau surat Lam Yakun. itu surat Lam Yakunil aladina Kafaru. Karena para ulama menyebutkan nama surat ini ada sekitar lima atau lebih yang tadi saya sebutkan surat al bayyinah surat al Qayyimah, surat Mumfakin surat lam yakun dan surat ahlul kitab. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama khilaf tentang surat ini, apakah dia surat makkiyah ataukah surat madaniyah? Dan sering-sering saya ulang bahwasanya surat makkiyah adalah surat yang diturunkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, maka suratnya disebut dengan surat madaniyah. Sebagian kecil atau sedikit ulama, berpendapat bahawasanya surat Al-Bayyinah ini adalah surat Makkiyah. Namun jumhur ulama ya, menyatakan bahawasanya surat Lam yakunil ladhina kafaru atau surat Al-Bayyinah ini adalah surat Madaniyah. Kenapa? Karena dalam surat ini Allah berbicara tentang Ahlul Kitab. Tentang Ahlul Kitab. Dan kita tahu bahawasanya Nabi alaihi wasallam tidaklah berinteraksi dengan Ahlul Kitab dengan orang-orang Yahudi kecuali tatkala Nabi di Madinah. Tatkala Nabi di Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berinteraksi dengan orang-orang musyrikin, kaum Quraisy, ya, orang-orang jahiliyah, penyemba berhala, belum berinteraksi dengan ahlul kitab dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Belum. Kapan Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang Yahudi? Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kota Madinah. Ternyata di Madinah sudah tinggal ada di situ ada suku. Al-Ansar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj Yang tadinya mereka beribadah kepada Berhala, dan ada suku Orang-orang Yahudi Baik Bani Nazir, Bani Quraidah Dan Bani Qainuqa, tiga kabilah Kabilah, Bani Nazir Kemudian Qainuqa dan uh, Apa namanya Apa tadi satunya Quraidah ya, tiga Suku, dari suku Yahudi Yang mereka, tiga suku tersebut tinggal Di kota Madinah Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. kenapa orang-orang Yahudi mereka tinggal di kota Madinah? Karena mereka telah mendapatkan kabar dalam kitab Taurat, bahwasannya akan diutus seorang Nabi yang terakhir, dan tempat hijrah Nabi tersebut adalah di suatu tempat yang banyak kebun kormanya. Sehingga mereka mencari-cari tempat, yaitu kota Madinah, karena kota Madinah terkenal dengan kebun korma hingga mereka menetap di kota Madinah, beranak pinak di kota Madinah untuk menunggu kedatangan nabi terakhir yang mereka nanti-nantikan. Karena mereka tahu akan datang seorang nabi yang berhijrah dan menetapi kota ini, itu kota kota Madinah. Dan mereka benar-benar mengetahui siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladziina aatiinaahumul kitaaba ya'rifuunahu kamaa ya'rifuuna abnaaahum kata Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi begitu mengenal sifat-sifat nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang diberikan ahlul kitab yaitu orang-orang Yahudi ya'rifuunahu kamaa ya'rifuuna abnaaahum mereka mengetahui nabi SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka kita kalau punya anak kita mengerti bagaimana sifat-sifat anak kita bagaimana sifat-sifatnya bagaimana perawakannya Bagaimana ciri-cirinya. Allah menggambarkan orang Yahudi mengetahui sifat-sifat Rasulullah Sallallahu SAW. Sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Hanya saja. Mereka tidak. Mereka menduga bahwasannya. Nabi terakhir yang akan diutus adalah dari kalangan Bani Israel. Sebagaimana kebiasaan-kebiasaan Nabi-Nabi sebelumnya. Kita tahu bahwasannya. Seluruh Nabi. Setelah Nabi Ibrahim AS, ya Setelah Nabi Ibrahim AS. Maka seluruhnya keturunan Bani Israel. Seluruhnya keturunan bani Israel dari dari Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nabi Ismail tidak punya anak yang menjadi nabi, keturunannya tidak ada yang menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Ishak punya anak namanya Yakub, Nabi Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Dan seluruh anak-anak Yakub namanya bani Israel. Bani artinya anak-anak, anak keturunan Yakub namanya Banu Israel. Kemudian Yakub punya anak 12 di antara nabi Yusuf. Kemudian dari 12 anak tersebut turun temurun 12 kabilah sampai akhirnya dari muncullah para ambia baik nabi harun, nabi musa, nabi daud, nabi sulaiman, nabi ayub, nabi daniel, nabi isa. Ya, setelah nabi isa mereka menantikan kedatangan nabi yang terakhir yang mereka tahu bahwasanya nabi terakhir tersebut akan mendatangkan kejayaan dan akan mendatangkan kemenangan dan mereka menyangka nabi tersebut dari bani israel. Ternyata nabi tersebut dari bangsa Arab, dari bangsa Arab. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana orang-orang Yahudi sesumber di hadapan orang-orang uh, kaum Ansar di kota Madinah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَكَانُوا مِنْ قَوْبٍ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَرَافُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَا أَنْتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ Mereka orang-orang Yahudi. Sebelumnya, sebelum datang Nabi Muhammad SAW, mereka yastaftihun. mereka sering sesumber. mereka mengatakan, wahai kaum Ansar, karena namanya Ber, ber, ber, berlainan suku, suku Arab sama suku Yahudi Terkadang terjadi cekcok di antara mereka Mereka sama-sama tinggal di kota Madinah Orang-orang Yahudi pendatang Tetapi mereka terkadang sering terjadi cekcok dengan orang-orang kaum Ansar Sehingga tak terjadi pertikaian atau peperangan kecil-kecilan Orang-orang Yahudi sering sesumber mengatakan Bahaya kaum Ansar akan diutus Nabi terakhir Dan kami akan bersama Nabi tersebut menghabisi kalian Ini sering diucapkan oleh orang-orang Yahudi Bahasnya akan diutus Nabi terakhir dan kami bersama Nabi tersebut akan menghabisi kalian. Makanya Allah sebutkan: Wakano mengkabelu yastafthihuna al ladina kafaru. Mereka sebelumnya orang-orang Yahudi Sesumber menyatakan kami akan bersama Nabi terakhir menyerang kalian wahai orang-orang kaum Ansar. Falamaja ahumma arafu. Tatkala datang apa yang telah mereka kenali kebenarannya kafarubi. Mereka kafir kepada Nabi SAW. Karena hanya hasad, hasad ternyata Nabi-Nya bukan dari bani Israel. Karenanya begitu Nabi SAW datang ke kota Madinah, orang-orang Ansar mengatakan, mari kita beriman kepada Muhammad, sebelum orang Yahudi beriman kepada Nabi Muhammad. Ternyata perkaranya terbalik. Kaum Ansar yang beriman kepada Rasulullah SAW, justru kaum Ansar yang bersama Nabi mengusir orang-orang Yahudi. Dan memerangi orang-orang Yahudi. Tadinya mereka menyatakan, mereka akan menghabisi kaum Ansar, ternyata Allah balik. Kenapa? Justru mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW, dan kaum Ansar beriman kepada Nabi SAW untuk menyerang, orang-orang Yahudi di kemudian harinya. Inilah kenapa dikatakan bahwasanya surat Al-Bayyinah adalah surat Madaniyah. Kenapa? Karena tidak diturunkan oleh Allah kecuali di kota Madinah tatkala timbul interaksi antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahudi. Kita mencoba untuk menafsirkan uh, surat ini berdasarkan penjelasan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat ini Lam yakun alladhina kafaru min ahli wal mushrikin munfakkina hatta ta'tiyahum al Secara bahasa artinya tidaklah orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin akan terlepas sampai datang bayyinah petunjuk sampai datang penjelasan Ini secara bahasa demikian secara letter by bahasa Arabnya tidak akan orang-orang musyrikin tidak akan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan kaum musyrikin Akan melepaskan diri kecuali sampai datang petunjuk kepada mereka Dari sini ada beberapa tafsiran dari kalangan ahli tafsir Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya Rahimahumullah dalam kitab-kitab tafsir mereka Di antaranya pendapat yang menyatakan Bahwasannya orang-orang ahlul kitab dan kaum musyrikin mereka menyatakan, kami tidak akan melepaskan diri kami dari kesyirikan kami, Sampai datang petunjuk. Sampai datang penjelasan, bukti. Sehingga baru kami mau meninggalkan kesyirikan kami. Dan kami mau meninggalkan kekafiran kami. Sampai datang petunjuk. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang lain menyatakan, Maksudnya, Orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab, Yahudi dan Maupun Nasrani dan juga orang-orang musyrikin Mereka tidak akan meninggalkan sifat-sifat pujian mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Nabi datang. Tadinya sebelumnya mereka memuji Nabi. Semuanya memuji Nabi. Orang-orang Yahudi memuji Nabi karena mereka tahu akan datang Nabi terakhir dan mereka memuji Nabi sebagaimana Nabi dipuji dalam kitab Taurat. Orang-orang musyrikin mereka memuji Nabi karena mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat as-sodiqul amin. Orang yang jujur dan terpercaya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bagaimana tatkala Nabi SAW pertama kali mengiklankan bahawasnya dia seorang Nabi, Nabi mengumpulkan orang-orang musyrikin. Di kota Mekah kemudian Nabi SAW mengatakan, Wahai kaumku, seandainya aku kabarkan bahawasnya di balik gunung ini, ada musuh yang akan datang menyerang. Akuntum musaddikiyah, apakah kalian akan membenarkan perkataanku? Maka serentak orang-orang musyrikin mengatakan, Majarrobna alaika kathiba. Majar Robna Aleikaillah Sidikah kata mereka Wahai Muhammad kami tidak mengetahui dari engkau kecuali kebenaran kami tidak pernah mengetahui engkau berusaha meskipun sama sedikit pun jadi mereka dahulunya memuji nabi kapan mereka berubah kapan orang-orang Yahudi yang dahulu memuji nabi kemudian berubah mengkafirkan nabi atau menjilat jelekan nabi dan kapan orang-orang orang-orang musyrikin yang tadinya memuji nabi akhirnya mencela nabi tatkala muncul nabi mengatakan dia seorang nabi Tatkala Nabi mengatakan, kalau begitu saya seorang nabi, maka semuanya mengingkari nabi tatkala itu. Maka Abu Lahab, apa Nabi yang pertama kali mengingkari? Dia mengatakan, ya Muhammad, Alihada jama'ahana, apakah karena ini mengabarkan kau seorang nabi, kau mengumpulkan kami, mengingatkan kami akan hari, adanya hari kebangkitan? Tabbanlah kasahiral yom. Kata Abu Lahab, celaka engkau wahai Muhammad, seluruh hari celaka bagimu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, tabbeti ada Abi Lahab. Jadi. Di antara tafsiran ayat ini bahawasanya orang-orang musyrikin dari Ahlul Kitab, para orang, orang kafir dari Ahlul Kitab dan musyrikin, mereka terus akan memuji Nabi, dan mereka tidak akan meninggalkan pujian tersebut, sampai datang Nabi SAW. Begitu Nabi datang, baru mereka mencela. Begitu Nabi mengatakan dirinya seorang Nabi, baru mereka mencela. Ini di antara tafsiran. Intinya para hadirin, mereka menuntut petunjuk, bukti, untuk beriman kepada Nabi SAW. Perhatikan ayat ini. Allah subhanahu wa taala berfirman, Lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin. Tidakkah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin. Jadi ahlul kitab kafir, kaum musyrikin juga apa? kafir. Di ayat selanjutnya nanti Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kalangan musyrikin. Ini dalil bahwasanya seluruh ahlul kitab kafir dan seluruh musyrikin kafir. Ahlul Kitab cuma dua Yahudi dan Nasrani dua-duanya dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua-duanya dinyatakan masuk neraka Jahannam oleh Allah dan Rasulnya dan kaum musyrikin juga dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu Wa Taala kaum musyrikin di zaman Nabi ada dua model para penyembah berhala dan para penyembah api orang-orang Majusi orang-orang Persia ya. kalau di zaman kita banyak orang musyrikin baik dari agama Buddha agama Hindu ya agama Sinto agama apa, apa Kong Hucu, agama Konghucu agama Semuanya musyrikin. Semuanya menyembah makhluk. Semuanya menyembah apa? Makhluk menjadikan makhluk sebagai Tuhan. Apakah makhluk tersebut adalah jin sebagaimana orang-orang Hindu yang menyembah dewa-dewa jin? Ataukah makhluk tersebut manusia sebagaimana orang Buddha? Ataukah makhluk tersebut wali ataukah nabi Sebaga, sebagaimana orang Nasrani? Pokoknya yang menyembah makhluk adalah musyrik. Dari sini para hadirin rahmati oleh subhanahu wa taala. Allah mengatakan orang kafir ada dua model. Ahlul kitab dan apa kaum? Kaum musyrikin. Apakah ahlul kitab orang musyrikin juga? Yahudi dan Nasrani musyrik atau tidak? Musyrik. Mereka juga musyrik. Paling musyrik Nasrani paling musyrik. Kemusyrikan orang-orang Nasrani jelas. Mereka menyatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Atau mereka menyatakan Allah adalah Isa. Atau mereka menyatakan ya, bahwasannya Isa adalah anak Allah. Ini semua musyrik kesyirikan. Orang-orang Yahudi juga me melakukan kesyirikan. Wakalul awak Wakala Tilyahud Uzerun ibnu Allah. Mereka mengatakan Uzair anaknya Allah. Dan kesyirikan yang lain yang mereka lakukan mereka menyamakan Allah dengan seperti makhluk. Mereka mengatakan Wakala Tilyahudu Yadullahi maglulah. Gulat Aidhi maulainu bima kaulu. Dalam Al Quran Allah sebutkan orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Inna Allah fakirin wanahnu agniyah. Kata mereka Allah miskin kami yang kaya. Kurang ajar orang Yahudi. Orang Yahudi sangat mudah mencela Allah. Mereka menyatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam masa, kemudian Allah istirahat pada hari ketujuh hari Sabtu, sehingga mereka mensucikan hari hari Sabtu. Dan Allah bantah dalam Al Quran. Walaupun ada kholqan al-samawati wal-arzah, wama baynahumaa fi sista'ayyam, wama masanahil lugub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang diantara diantara keduanya dalam waktu enam hari, wamam Wa sanamil lugub kata Allah dan kami tidak capek sama sekali. Mereka hitung-hitung hari ada tujuh, kok cuma enam hari ber satu hari istirahat, sehingga mereka menyatakan Allah istirahat dan mereka menyamakan Allah dengan makhluk contohnya dalam kitab injil yang ada sekarang ini. Antum bisa buka di awal kitab penciptaan. Bagaimana mereka menyatakan Allah sedih? Tetap kalau Allah menciptakan manusia, ternyata manusia kafir kepada Allah, musyrik, maka Allah pun menyesal kata mereka. Subhanallah bagaimana Allah menyesal dengan apa yang Allah lakukan? Kalau orang menyesal itu kalau enggak tahu apa yang terjadi ke depan. Allah tahu masa depan. Bagaimana Allah menyesal? Kemudian kata mereka Allah menyesal, Allah menangis. Allah apa? Menangis. Akhirnya Allah marah, sudah saya kasih turunkan banjir untuk hancurin mereka semua kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya. Jadi kenapa Allah turunkan banjir kepada Nabi Nuh? Ya. Karena Allah menyesal dan Allah apa? Menangis. Dan antum kalau buka kitab Taurat, antum akan dapati bagaimana orang-orang Yahudi, mereka begitu menghina Allah dan bagaimana mereka menghina para Ambiya. Ada yang bilang Nabi bersinah dengan putrinya, ada yang bilang Nabi minum khamar, ada yang bilang Nabi fulan begini, Nabi fulan begini, kurang ajar mereka. Oleh kerana wajar, jika mereka begitu, kenapa mereka mencela Allah dan mereka mencela para Ambiya, sebagian orang menyatakan ini dalam bentuk untuk mereka melegalkan kerusakan yang mereka lakukan. Orang Yahudi, mereka rusak. Sehingga untuk melegalkan apa yang mereka lakukan, mereka mengatakan Nabi saja ada yang minum bir, Nabi saja ada yang mabuk, Nabi saja ada yang bersinah dengan apa? Anaknya, Allah saja sedih, Allah saja begini, Allah saja begini. Ya kami ya wajar-wajar saja kalau kalau kami begini modelnya. Dan antara hobi mereka adalah membunuh para ambiya, membunuh para Nabi. Hobi orang-orang Yahudi. Membunuh para Nabi. Kalau para Nabi dibunuh, apalagi orang-orang Palestine. Para hadirin dihormati oleh Allah SWT, jadi kaum Yahudi dan Nasrani musyrikin, mereka musyrikin. Tetapi meskipun mereka musyrikin, mereka punya hukum yang khusus yang tidak disama dengan kaum musyrikin yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membedakan kata Allah innalladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kalangan kaum musyrikin, padahal ahlul kitab juga musyrikin. Tetapi Allah membedakan antara ahlul kitab dengan kaum musyrikin. Kenapa? Ada hukum yang berbeda. Pertama ahlul kitab Asalnya mereka memiliki kitab suci. Kitab Taurat dan kitab apa? Injil. Yahudi punya kitab Taurat. Nasrani punya kitab Injil. Sehingga hukum yang berlaku kepada mereka berbeda dengan hukum musyidikin. Di antara perbedaan yang berlaku terhadap orang-orang ahli kitab. Bahwasannya makanan sembelihan mereka halal untuk dimakan. Jika mereka menyembelih sebagaimana sembelihan kaum muslimin. Halal untuk dimakan. Datang Allah. Al-Yawma uhilla lakumut tayyibat. Wa tu'amu alladheena utul kitaaba halul lakum wa tu'amukum halul lahum wal musanaatu minal mu'minaati wal musanaatu minal ladheena utul kitaaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghayra musaafihin wa Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan ahlul kitab sembilan ahlul kitab halal bagi kaum mukminin sembilan orang musyrikin enggak halal enggak halal kalau kita ke bali misalnya ada orang Hindu kemudian dia sembelih ayam dia bilang Bismillah halal atau tidak? Hah? Halal. <guluh> yang sembelih orang Hindu dia sembelih ayam dia bilang Bismillah halal atau tidak? Tidak halal kerana dia orang musyrik penyembah berhala. Beda kalau orang Yahudi. Orang Yahudi atau Nasrani kalau sembelih meskipun tak bilang Bismillah halal. Yang penting disembeli. Yang penting apa? Disembelih. Kenapa? Karena dia orang Yahudi. Alul Kitab Yahudi atau ataupun Nasrani berbeda. Kemudian yang kedua. Wanita nita ahlul kitab wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum wa nita li kitab boleh dinikahi oleh kaum muminin. boleh seorang laki muslim boleh menikah dengan wanita yahudiyah dan boleh menikah dengan wanita nasraniyah dengan syarat wanita tersebut bukan pezina wanita baik-baik makanya Allah mengatakan wal muhsanatu minal ladzina utul kitab dan wanita-wanita yang menjaga diri mereka dari kalangan ahlul kitab boleh dinikahi dengan syarat idza ataitumuhunna ujurahun kalian berikan mahar kepada mereka Mukhsinin gayrul musafahhin wala mutakhadhi aqdan dan kalian nikahi wanita tersebut dalam rangka untuk menjaga diri kalian bukan dalam rangka untuk jadikan pacar jadikan gundik untuk berzina ini tidak boleh. Jadi syaratnya seorang laki-laki mukmin boleh menikahi dengan wanita ahlul kitab kalau wanita ahlul kitab tersebut Yahudia atau Nasraniyah adalah seorang wanita yang menjaga diri bukan wanita pezina. Dan niat kita menikah untuk menjaga diri kita bukan untuk dijadikan gundik atau pacar. Ini makanya Allah Subhanahu wa membedakan antara kesyirikan yang ahlul kitab dengan kesyirikan selain ahlul kitab karena ada hukum yang berbeda. Maka Allah berkata, "Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Semuanya kafir. Tapi tatkala Allah membedakan antara ahlul kitab dengan musyrikin, berarti ada hukum yang berbeda di antara mereka. Adapun kita tidak boleh kita menikah dengan wanita dari agama Hindu, Tidak boleh. Mereka tidak boleh. Penyembah berhala tidak boleh kita nikahi. Makanya Allah Subhanahu wa berfirman dalam surat Al-Baqarah, ولا تنكِه المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركين ولو أعجبتكم kata Allah Subhanahu Wa Taala janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik. tak boleh budak seorang budak wanita Muslimah lebih baik kalian nikahi daripada kalian menikahi seorang wanita musyrika yang cantik meskipun menyenangkan hati kalian. tak boleh ini wanita musyrika tidak boleh dinikahi Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, ini tidak boleh dinikahi. Yang boleh cuma apa? Wanita dari Yahudi maupun apa? Nasrani. Dan ini dipraktikkan oleh sebagian sahabat tatkala di zaman mereka. Meskipun saya katakan bahwasanya yang muslimah saja masih banyak ya. Enggak usah cari-cari yang apa? Yahudia dan Nasrani. Tapi kita tidak tidak boleh kita mengatakan haram karena kondisi berbeda. Seorang mungkin belajar di luar negeri, dia butuh istri, kemudian dia, ternyata dia tertarik sama seorang wanita Yahudi atau wanita Nasrani, ya, maka dia boleh nikahi. Dia boleh nikah, dan dia siapa tahu bisa dia dakwahi melihat bagaimana akhlak yang baik dari seorang lelaki muslim. Bahkan saya diceritakan oleh seorang doktor, doktor dari Riyadh, doktor Fikih, dia cerita. Subhanallah, ada seorang wanita Nasraniya masuk Islam. Gara-gara pacaran sama seorang lelaki muslim. Ini bukan nikah ini. Subhanallah, lelaki muslim ini berzina dengan wanita ini. berzina. Setiap selesai berzina, lelaki muslim ini mandi junub. Maka wanita nasirina, kamu ngapain harus mandi kalau habis sabat? Ya, katanya harus ada mandi junub kalau dalam Islam. Maka dia ingin tahu apa itu mandi junub. Dia belajar belajar belajar akhirnya masuk Islam. Gara-gara mandi mandi junub. Padahal laki-laki ini salah, bersinar. Apalagi kalau dia tidak bersinar. Apalagi kalau dia nikah dengan baik-baik, dia tunjukkan bagaimana syariat Islam. Dia bisa mendakwahi wanita tadi, mendakwai wanita tadi. Maka, maka ini yang terbaik. Tapi saya saya khawatir, ya ketkala seorang lelaki muslim menikah dengan seorang wanita yahudi atau Nasraniya, sementara imannya enggak kuat saya khawatir anak-anaknya kemudian sang wanita mengatakan saya tetap Nasraniya, anak kita bagi dua ini enggak boleh seperti ini enggak boleh kita turuti sendiri kita iya anak kita bagi dua yang dua nasrani yang dua muslim enggak boleh haram dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kita lanjutkan Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal menfaikin hingga tatihum albayyinah mereka minta bukti mereka mengatakan kami tidak akan meninggalkan meninggalkan agama kami sampai datang bayyinah sampai datang bukti sampai datang petunjuk apa bukti tersebut Allah sebutkan rasulun minallahi yatlu suhufan bukti yang jelas adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah Muhammad rasulullah Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa taala tidak sebagaimana yang dikabarkan oleh orang-orang barat yang menyatakan eh, mereka ingin menghilangkan sifat kerasulan dari Muhammad. Oleh kerana, co coba antum baca tentang apa namanya? tentang e, 100 tokoh yang berpengaruh. Antum akan dapati dia berusaha menghilangkan sifat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Nabi Muhammad cerdas, Nabi Muhammad begini Nabi Muhammad pandai dalam hal ini. Padahal Nabi kenapa berhasil? Karena dia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terpedaya kalau kemudian nabi dipuji tapi dengan pujian yang berusaha menghilangkan kenabiannya. Enggak benar seperti ini. Kita bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang cerdas, orang yang bijak dan orang yang apa namanya spektakuler, tetapi spektakuler beliau karena beliau adalah utusan Allah dan dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara Bagaimana Nabi bukan bayina, bukan petunjuk, bukan bukti, sementara beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau mendatangkan bukti Al-Qur'an, shuhufan mutahhara. Yaitu lembaran-lembaran yang disucikan yaitu Al-Qur'an. Dari sini kata para ulama, Al-Qur'an mutahharat, disucikan. Al-Qur'an tidak mungkin ada kebatilan. La ya'tihil batilu min bayni yadaihi wa la min khalfihi, tanzila min hakimin hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an tidak akan datang kebatilan dari depan maupun dari belakang. Sama sekali tidak akan ada kebatilan. Kenapa? Karena diturunkan dari Allah yang Maha Hakim dan Maha Terpuji. Dan Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu al Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an. Oleh karenanya Al-Qur'an tidak mungkin ada kebatilan. Tidak ada perubahan dalam Al-Qur'an. Allah jamin Al-Qur'an tersebut. Berbeda dengan kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat dan Injil, kitab-kitab ahlul kitab Allah tidak menjamin untuk menjaga kitab tersebut. Bahkan Allah menyerahkan penjagaan tersebut kepada para pendeta, kepada para rahib, kepada para pastor. Kata Allah, Inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Yahkumu biha nabiyyuna al aslamu lil-lazina hadu. Wal-rabbaniyuna wal-ahbaru. Bimas min kitabillah. Wa kanu alaihi syuhada. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami telah menurunkan taurat. Dalam taurat ada cahaya dan petunjuk. Yang dengan Taurat tersebut, para Nabi menghukum orang-orang Bani Israel. Kemudian diantara yang berhukum dengan kitab Taurat warrabbaniyuna wal-ahbar. yaitu para pendeta dan para apa namanya, pastor para rahib-rahib mereka yang berhukum juga dengan Taurat dan Allah menugaskan kepada mereka untuk menjaga Taurat tersebut. Tetapi ternyata mereka tidak menjaga. Mereka rubah Taurat, mereka rubah Injil. Makanya Allah berfirman, فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَانَ قَلِيلَةً فَوَيْلُ اللَّهُمِّ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَفَوَيْلُ اللَّهُمِّ مَا يَكْسِبُونَ Allah mengatakan celaka orang-orang yang menulis alkitab dengan tangan mereka hanya untuk mencari dunia yang sedikit celaka bagi mereka yang ditulis oleh tangan-tangan mereka dan kecelakaan bagi mereka akibat apa yang mereka lakukan. Subhanallah Allah sebutkan tiga kecelakaan dalam satu ayat Fawailulilladina yaktu bu na alkitab bi aidhim, thumma yakuuna hada min an dillah. Celaka orang-orang yang menulis alkitab dengan tangan mereka. Karena mereka mengatakan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka menulis liyash carubihi zamanan kallila untuk mendapatkan sedikit dunia? Fawailullahu mima kata bi aidhim. Celaka orang-orang yang menulis dengan tangan-tangan mereka. Fawailullahu mima yaksibun dan celaka akan apa yang mereka perbuat. Ini pendeta-pendeta sejak zaman dulu merubah Taurat dan Injil. Subhanallah, ada seorang masuk Islam gara-gara dengar ayat ini. Seorang pendeta masuk Islam gara-gara dengar ayat ini. Tiba-tiba dia mendengar ada orang melantunkan ayat ini. Fawailu lil celaka kamu, celaka dan celaka. Maka dia pun sadar, subhanallah. Allah tidak main-main. Seorang yang menyatakan ini dari Allah, ternyata bukan dari Allah, celaka dia. Tiga kali Allah sebutkan pencelakaan, maka dia pun masuk masuk Islam. Orang-orang Yahudi, pendeta Yahudi Nasrani, mereka merubah, mereka nulis. Dan kita lihat sekarang, makanya terlalu banyak kontradiksi dalam Taurat dan Injil yang mutahhara yang tersucikan hanya hanyalah Al-Qur'an. Maka jangan kita percayai keyakinan orang-orang Syiah yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an sudah tidak otentik lagi, sudah berubah sampai mereka menulis sebuah buku yang judulnya bukti bahwasanya Al-Qur'an sudah berubah. Ini merupakan kekufuran. Oleh kerana kaum muslimin tidak akan menerima keyakinan kufur ini tidak akan menerima dan boleh tidak boleh kita menerima keyakinan kufuran ini barang siapa yang meyakini ada satu huruf hilang dari Al-Quran maka dia keluar dari Islam satu huruf saja hilang dari Al-Quran dia keluar dari Islam kenapa Allah mengatakan inna inna nahnu lahafizun kami akan jaga Al-Quran tersebut bagaimana lagi menyatakan banyak ayat hilang bagaimana lagi menyatakan Al-Quran yang benar tiga kali lipat ini apa bukan kufur seperti ini Pembahasan tentang mereka butuh waktu yang panjang ini saya hanya sekedar ingin menjelaskan bagaimana Allah mengatakan suhufam mutahharoh. Rasulullah SAW adalah bukti yang diturunkan dari Allah dan Dia membawa bukti pula, yaitu Al-Quran yang dibaca, Al-Quran yang suci. Kata Allah fiha kutubun kajimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Al-Quran lurus tidak ada penyimpangan. Kemudian Allah menyebutkan wa ma tafrqa al-ladin aatul kitab illa min ba'di ma jaaatum al dan tidaklah ahlul kitab mereka terpecah-pecah kecuali setelah datang petunjuk kepada mereka. Jadi ahlul kitab ini Allah mengatakan percuma. Seakan-akan Allah mengatakan. Kalian mengatakan kami akan beriman kalau ada datang Muhammad, datang Rasul. Ternyata setelah datang Rasul kalian tetap tidak beriman. Dan itu kebiasaan kalian. Kalian sejak datang Taurat kalian sudah terpecah belah. Makanya Allah mengatakan. Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian wahai kaum muslimin terpecah belah sebagaimana orang-orang yang terpecah belah sebelum kalian itu orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah datang al-bayyinah setelah datang petunjuk kepada mereka. Setelah datang rasul kepada mereka sudah ada Taurat sudah ada Injil mereka tetap terpecah belah. Dan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ulama besar dari mazhab Syafi'i tatkala menafsirkan ayat ini Beliau menyebutkan hadis yang masyhur yang disesuaikan oleh kebanyakan ulama' hadis di mana Nabi SAW bersabda, iftarakatil yahudu ala ihda wa sabi'ina firqah, wa iftarakatil nasara ala sintaini wa sabi'ina firqah, wa sataftariku al-ummah ala thalathain wa sabi'ina firqah, kulluha finnar illa wahidah. Kata Nabi SAW, umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, dan um umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, Seluruhnya di neraka Jahannam kecuali satu. Para sahabat bertanya, manum ya Rasulullah, siapa yang selamat tersebut? Dalam riwayat kata Nabi saw. Maana alehi washabi. Maka na alma ana alehi wasahabi. Wa Yaitu orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Jadi orang Yahudi mereka sudah terpecah belah. Meskipun telah datang petunjuk dari Allah, mereka tetap terpecah belah. Kata Allah subhanahu wa taala, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisinalahu din huna fa wa yuqimus salata wa yatu az-zakata dan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan kaum musyrikin ma umiru illa liyabudullaha mukhlishinal ladin mereka tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk beribadah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala hunafa hunafa diambil dari kalimat hanif dan hanif dalam bahasa Arab artinya condong condong artinya bengkok oleh karenanya dalam bahasa Arab seorang yang kakinya apa namanya Kakinya menjauh dikatakan ahnaf Oleh karenanya dikatakan Kakinya miring dikatakan ahnaf Jadi hanif artinya condong Yaitu condong apa? Condong kepada tauhid Menjauh dari kesyirikan Bukan artinya lurus hanif itu Hanif dalam bahasa Arab bukan artinya lurus Tapi condong Yaitu condong kepada tauhid Menjauh dari apa? Kesyirikan Kata Allah mereka tidak diperintahkan. Yahudi dan Nasrani dan kaum musyirikin tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Kecuali untuk beribadah ikhlas kepada Allah. Menjauhkan diri mereka dari kesyirikan dan menuju kepada Tauhid. وَيُقِيمُ الصَّلَاتَ وَيُؤْتُ الزَّكَاتَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Dan mereka diperintahkan untuk salat dan membayar zakat. Dan itu adalah agama yang lurus. Jadi Allah ingin menjelaskan. Wahai Yahudi dan Nasrani. Kenapa kalian tidak beriman kepada Muhammad? Apa sih yang diperintahkan oleh Muhammad? Muhammad tidak perintah apa-apa. Muhammad hanya perintahkan kalian jangan musyrik itu aja. Apa sih yang didakwakan Nabi Muhammad? Tidak ada kecuali jangan berbuat kesyirikan dan itulah adalah dakwah para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang rasul itu menyeru sembahlah Allah saja dan, jangan ber, jangan, dan jauhilah kalian dari tagut. Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairu dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud? Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan tidak ada Tuhan selain dari Allah subhanahu Wa taala. Wa ila thamuda akhahum salihan. Qala ya qumi ibudullaha ma'lakum minlahin ghayru. Dan kami telah utus kepada kaum Samud seorang Nabi, Nabi Saleh. Apa kata Nabi tersebut? Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Semua Nabi demikian. Memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah saja sebagaimana Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Musa, sebagaimana Nabi Isa, sekarang Nabi Muhammad sama tugasnya. Kenapa kalian mengingkari Nabi Muhammad? Kenapa kalian kufur kepada Nabi Muhammad? Padahal tidaklah Nabi menyeru kecuali kepada Tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang nasib orang-orang yang kafir. Baik dari Yahudi maupun Nasrani, dari Ahlul Kitab maupun Mushrikin. Kata Allah perhatikan di sini. Inna alladhina kafaru min ahlil kitab wal mushrikinah fi nari jahannama khalidina fihad. Ulaikahum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan dari kalangan kaum musyrikin, penyembah berhala, penyembah penyembah berhala, penyembah manusia, penyembah nabi, penyembah wali, penyembah jin, penyembah patung, penyembah batu, penyembah pohon. Fi di jahannam, dalam neraka jahannam, khalidina fiha. Kekal dalam neraka jahannam. Kenapa mereka kekal dalam neraka jahannam? kata Allah "Ulai kahum syarrul bariyah karena mereka adalah makhluk yang terburuk syarrul khaliqah Allah Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah Allah siapkan segala prasarana dan sarana Allah berikan anugerah kepada mereka Allah berikan tubuh yang indah Allah berikan akal kepada mereka namun mereka menyembah makhluk ini orang yang paling buruk orang yang paling buruk seperti ini Bagaimana ada orang yang menyembah sapi ada yang menyembah matahari ada yang menyembah mayat ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah wali, ini semua musyrikin, tidak punya otak. Maka mereka dikatakan oleh Allah, ula'ikahum syarrul bariyah, mereka adalah makhluk yang terburuk. Setelah mereka meninggalkan peribadatan kepada pencipta alam semesta, kemudian mereka menyembah kepada makhluk-makhluk yang sama dengan mereka. Bahkan yang menyedihkan, mereka menyembah makhluk yang lebih buruk dari mereka. Menyembah jin, menyembah sapi, Subhanallah Menyembah patung yang tidak bisa apa-apa Menyembah mayat yang sudah tidak bisa apa-apa Minta kepada mayat Berdoa kepada jin, berdoa kepada walik Berdoa kepada malaikat, berdoa kepada semuanya Adalah musyrikin Dari sini para hadirin rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Maka sungguh batil pendapat orang-orang kaum liberal Yang menyatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani Masuk surga sebagaimana kaum muslimin dan mereka menyatakan di surga sana bukan cuma ada surga kaum Muslimin di sampingnya tetangganya ada juga surga Yahudi ada juga surga Nasrani boleh jalan-jalan ke sana kalau sudah sampai masuk surga ini ini ini Subhanallah ini kegoblokan yang luar biasa ini kekufuran menyatakan Yahudi dan Nasrani masuk surga ini kekufuran melazimkan menyamakan antara agama Tauhid dengan agama kesyirikan melazimkan penyamaan antara yang disembah oleh kaum Muslimin dengan yang disembah oleh orang Nasrani menyamakan antara Allah dengan Nabi Isa, menyamakan antara Allah dengan sapi, menyamakan antara Allah dengan Buddha, menyamakan antara Allah dengan Konghucu, menyamakan antara Allah dengan batu, dengan dengan pohon, dengan orang mati. Ini tidak benar. Ini. Tidak benar seperti ini. Oleh karenanya perkataan mereka bahwasanya semua orang Yahudi dan Nasrani masuk surga maka ini kekufuran. Bahkan lebih parah mengatakan bukan cuma Yahudi dan Nasrani semuanya masuk surga. Buddha, Hindu juga masuk surga. Kenapa? Menurut otak mereka, menurut otak mereka yang bahlul, bahwasannya, agama itu adalah cara beradab. Cara mencapai akhlak yang baik. Akhlak yang baik bisa diperoleh dengan mengikuti agama Buddha, bisa diperoleh dengan mengikuti agama Hindu, bisa dengan agama-agama yang lain. Yang penting akhlak yang baik. Kita bilang tidak benar. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan Allah mengutus para ambiya untuk mentauhidkan Allah. Masalah akhlak itu urutan nomor berapa Belakangan. Yang pertama masalah tauhid. Balik kerana orang-orang berakhlak mulia difonis oleh Nabi SAW masuk neraka Jahannam. Kenapa? Mereka tidak bertauhid. Contohnya Abdullah bin Jadaan. Abdullah bin Jadaan dalam hadis yang sahih, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, Abdullah bin Jadaan fil jahiliyah. Bagaimana nasib Abdullah bin Jadaan ini di zaman jahiliyah? Dia apa? Yasil rahim, menyambung silaturahmi, wa yakrid daif. Dia menjamu tamu. Ya. Kemudian apa? Yutaimul masakin. Dia memberikan makan kepada orang-orang miskin. Halian yang fa'uhu zalik, kata Aisyah, apakah hal ini akan beri manfaat dia pada hari kiamat kelak? Kata Nabi, la, tidak. <tik> Lam yakun yauman qat, rabbi gufirli khotiyati yaumad din. Ini Abdullah bijadaan yang begitu baik, begitu dermawan, tidak pernah mengucapkan sekali saja dalam hidupnya, Ya Allah ampunilah aku dosa-dosa pada hari kiamat kelak. Tak pernah. Maka dia masuk neraka jahanam. Contohnya lagi, Abu Talib, paman Nabi, siapa yang lebih hebat daripada Abu Talib dalam ambil Islam? Abu Talib membela Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dengan begitu hebatnya. Bahkan rela mati untuk membela Nabi Muhammad. Oleh karenanya, tatkala Abu Talib masih hidup tidak ada orang musyrikin yang berani mengganggu Nabi. Tidak ada. Kapan mereka mulai mengganggu Nabi tatkala Abu Talib sudah meninggal dunia. Tetapi apakah pembelaan Abu Talib tersebut menjadikan dia selamat dari neraka Jahannam? Jawabannya tidak. Tatkala Abu Talib akan meninggal dunia. Nabi Alaihi Wasallam mendatangi Abu Talib. Mengatakan, Ya Ammi kulla ilaha ila Allah. Wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah Kalimatan hajulaka biha indah Allah kalimat yang aku akan bela engkau di, neraka, di, di, di depan Allah Subhanahu wa taala maka Abu Jahal mengatakan atarwabu an millati Abdul Muthalib wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah maka Nabi SAW mengatakan la astaghfirunna laka malam unha angkau Aku akan mintakan ampunan bagi engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Maka Allah turunkan ayat melarang Nabi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kana li nabi waladhina amanu a'yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba mimba'dima tabayyanalahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang Nabi dan tidak pantas bagi orang-orang yang beriman. Untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka kerabat mereka. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilarang. Padahal Abu Talib jasanya luar biasa wa qad alimtu anna din Muhammadin min khair adyanil min khair adyanil bariyati dinan laula almalamatu walmasabbatu lawajadni samhan kata abu talib sungguh saya tahu bahwasanya agamanya Muhammad adalah agama yang terbaik kalau bukan karena takut celaan dan takut cercaan kau akan dapati saya sudah masuk Islam dia takut dicela dia takut dikatakan meninggalkan agama nenek moyangnya jika aku ditinggalkan dikatakan meninggalkan tradisi maka dia tidak mau masuk Islam nasibnya bagaimana neraka jahanam. Namun dia agak dinaikkan neraka jahanamnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula ana la kana fit darkil asfaliminan nar. Kalau bukan karena saya maka dia sudah di neraka jahanam paling bawah. Tapi Abu Talib disiksa dengan neraka yang paling ringan yang disebutkan lau apa namanya wadiat jamrah tahta akhmasi kudamehi. Ya, dia letakkan dua. Bara api di bawah kedua kakinya, telapak kakinya, maka otaknya mendidih. Itu azabnya Abu Talib. Oleh kerana para hadirin, agama yang disuruhkan oleh Nabi Muhammad adalah agama tauhid. Bukan sekedar akhlak. Jangan dikatakan agama ini akhlak. Agama ini bagaimana mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ini yang paling pertama. Bukan manusia dengan manusia. Itu nomor, nomor belakangan. Agama yang pertama hubungan antara manusia dengan penciptanya. Yaitu dia harus menyembah penciptanya saja dan tidak menyembah makhluk yang lain. Ini agama Islam. Walaikannya orang yang menyatakan bahwasanya Yahudi juga masuk surga, Nasrani juga masuk surga, Hindu juga masuk surga, Buddha juga masuk surga, orang-orang pluralisme. Maka apa yang mereka cari? Kalau ternyata semua masuk surga, maka buat apa Allah mengutus Muhammad? Buat apa Allah mengutus Al-Quran? Buat apa Nabi Muhammad mendakwai Yahudi dan Nasrani? Kalau semuanya masuk surga, buat apa Nabi Muhammad memerangi mereka? Buat apa? Kurang kerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini oleh pemikiran yang sangat terbahaya. Yang tersebar di tanah air kita. Dan sangat disayangkan tersebar di orang-orang yang dikenal sebagai guru bangsa lah. Orang intelekt lah. Yang belajar di luar negeri, negeri kafir. Kemudian belajar Islam di negeri kafir. Subhanallah. Belajar Islam di negeri kafir. Apa yang mereka dapatkan dari sana? Agama tidak didapatkan. Moral juga tidak didapatkan. Terus pulang merusak tanah air kita. Merusak akidah dan merusak moral. Moral juga rusak. Hubungan laki-laki perempuan tidak jadi masalah. Ini para perusak yang kemudian dikenal sebagai tokoh-tokoh bangsa. Oleh kerana para hadirin, selamatkan diri kita dan selamatkan keluarga kita dari pemikiran seperti ini. Ingat Allah mengatakan, Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyriqina fi nari jahannam. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kalangan musyrikin Dalam neraka jahannam, khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Kenapa? Ulaikahum syarul bariyah. Karena mereka adalah umat yang terburuk. Manusia yang terburuk yang menyembah manusia seperti mereka menyembah makhluk seperti mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan tentang bagaimana kesudahan orang-orang uh, ahlul kitab, orang-orang kafir, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulai khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka adalah sebaik-baik makhluk. Mereka bertauhid Beriman dan beramal salih. Tunduk kepada Rob mereka. Di dunia mereka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tidak berdoa kepada Allah. Tidak pernah sujud kepada selain Allah. Tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Menjauhkan diri mereka dari segala bentuk kesyirikan. Ula'ikahum khairul bariyah. Mereka adalah makhluk yang terbaik. Apa balasannya kata Allah? Jazauhum inda rabbihim. Jannatu adenin tajirimin tahtihal anharu khali lina abada. Balasan mereka di jisir Rab mereka adalah surga aden. Surga aden artinya surga yang tempat tinggal abadi. Tajiri mintah tihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam surga tersebut. Khadi di abada mereka kekal dalam surga tersebut selama-lamanya. Kata Allah Taala: Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zalikaliman khosiyah robbah dan ini adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Apa yang bisa kita sampaikan dari Tafsir surat Al-Bajinah. Kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Sini, dekat-dekat. Silakan, Pak. silakan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Sekarang kenapa pak? Sekarang kenapa? Uh, demikian pertanyaan Bapak. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi beliau mengatakan... Tadi telah dijelaskan kita boleh menikah dengan Ahlul Kitab. Kita. Benar kita kan? Semua kita boleh. <guluh> Tapi beliau mengatakan bahawasanya... Sebagian orang keberatan dengan dalil... Bahawasanya yang dimaksud dengan Ahlul Kitab... Yang boleh dinikahi adalah Ahlul Kitab di zaman Nabi... Atau di sebelum diutusnya Nabi... Yang mereka masih bertawuhid. Adapun Ahlul Kitab sekarang adalah Ahlul Kitab yang sudah musyrik. Maka tidak boleh dinikahi. Ini jawaban yang pertama bertentangan dengan uh, ijma ulama bahawasanya boleh menikah antara seorang laki dengan ahlul kitab wanita ahlul kitab dan wanita ahlul kitab di zaman Nabi juga sudah musyrik perhatikan sini wanita ahlul kitab di zaman Nabi juga sudah mu musyrik oleh kerana diperangi oleh Nabi SAW dan setelah Nabi meninggal dunia ada sahabat yang menikahi Yahudia dan di zaman para sahabat ada orang-orang orang Yahudi yang mereka disebutkan kafir zimni mereka tinggal di di, di dalam negara Islam, tapi mereka bayar apa? upeti, mereka musyrikin, kalau mereka bertawid, mereka bakal masuk Islam, oleh karenanya hukum tidak berubah, ahlul kitab yang ada di zaman dahulu, Yahudi dan Nasrani juga musyrikin di zaman Nabi dan sekarang juga musyrikin namun Allah membedakan hukum antara musyrikin yang dari ahlul kitab dengan musyrikin selain ahlul, ahlul kitab oleh karenanya tetap hukumnya berlaku, cuma saya katakan tadi, saya tidak menganjurkan kenapa? karena masih banyak Wanita-wanita muslimah yang perlu ditolong. Masih banyak janda-janda yang perlu ditolong. Masih banyak perawan-perawan tua yang yang muslimah yang perlu ditolong. Ya. Lantas kenapa kita kemudian menikahi yang ahlul kitab. Tetapi kita tidak bisa mengharamkan. Karena kondisi terkadang menuntut demikian. Contohnya seorang tertarik dengan seorang wanita Nasrani yang dia sukai. Masa kita larang dia. Dia maksudnya maunya sama si wanita tersebut. Dia ya, tidak bisa kita larang. Kenapa kalau kita nikahi wanita yang Yahudi atau Nasrani, sementara agama kita tidak kuat seperti saya katakan tadi, akan berpengaruh dengan pendidikan anak-anak kita. Ini bahaya. Kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dalam pendidikan anak-anak kita. Tapi kalau kita kuat, agama kita kuat, kita menjadi kepala rumah tangga, ya, maka tidak jadi masalah. Isteri kita tidak bisa ngatur, anak-anak kita yang ngatur, maka tidak jadi masalah. Tetapi kalau sebaliknya, kita yang jadi bulan-bulanan sama wanita Nasrani tersebut, ya, kemudian dia mau seenaknya saja, anak-anaknya dia atur malah dia katakan dua anak anak kita empat bagi dua dua Islam dua Kristen. Ya, ini tidak boleh seperti ini. Maka ini tidak boleh dan tidak boleh taat kepada wanita seperti ini. Akan tapi hukumnya tidak berubah. Ya, tidak berubah karena orang-orang wanita ahlul kitab di zaman Nabi pun musyrikin. Demikian juga sekarang musyrikin, maka tidak berubah hukumnya. Ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana akad nikahnya ketika seorang muslim menikahi wanita Nasrani? Ini siapa yang berniat ini? <laughs> Bagaimana cara akad nikahnya? Akad nikahnya sebagaimana dengan kaum muslim? Harus ada walinya. Harus ada maharnya. ya, Harus ada walinya. Kita ketemu apa? Walinya. Ketemu walinya. Bapaknya kita datangi. Pertanyaan, Ustaz tolong bicara tentang istidroj. Apa itu istidroj? Istidroj adalah Allah mengatakan sana sta dirijuhum min haitsu la ya'lamun wa umlil lahum inna kaidi kata Allah Subhanahu wa taala kami akan mengulur mereka sementara mereka tidak sadar wa umlil lahum inna kaidi akan tapi ya tipu dayaku sangat kuat kata Allah Subhanahu wa taala artinya isiro ceralah orang-orang yang berbuat kemaksiatan atau orang-orang berbuat kekufuran tapi Allah berikan kenikmatan kepada mereka dibiarin saja nanti tiba-tiba Allah binasakan mereka atau mereka mereka biasa-biasa saja meninggalnya Tapi Allah akan adab di neraka jahannam Dengan adab yang mengagetkan mereka Ini namanya istidraj Oleh karenanya seorang jika dia bermaksiat Bermaksiat kepada Allah Kemudian hartanya semakin banyak Nikmatnya semakin banyak Ini istidraj hati-hati Hati-hati Ini adalah istidraj Ada lagi yang bertanya? Ya Ya Ya Beliau bertanya, katanya pemimbing haji kami atau pemimbing umrah kami mengatakan umrah itu boleh dibadalkan. Bolehnya dibadalkan umrah ijma' ulama. Ijma' kesepakatan para ulama. Di antaranya al-imam syafi'i menyebutkan dalam kitabnya al-um. Ada tiga, per, tiga perkara yang bermanfaat bagi mayat. Di dalam kitab al-um oleh imam syafi'i. Di antaranya haji dan umrah. Di antaranya sedekah. Ini ijma' ulama sedekah sampai di antaranya doa kepada mayat. Adapun perkara yang lain, beliau menurut beliau tidak sampai. Contohnya bacaan Quran, tidak sampai menurut Imam Syafi'i. Tetapi menurut ulama Syafi'i, ya, setelah Imam Syafi'i menyatakan sampai. Tetapi Imam Syafi'i sendiri, menyatakan tidak, tidak sampai. Oleh karena saya anjurkan kepada para hadirin, yang ingin berbuat baik kepada ayahnya, kepada ibunya yang sudah meninggal dunia, lakukan yang disepakati oleh ulama, supaya kita tidak ragu. Ya, kalau yang meyakini bahwasannya bacaan Quran sampai, silakan kalau menurut dia yakin demikian. Tapi yang dipastikan sampai oleh para ulama sepakat, adalah sedekah misalnya atau kita bikin wakaf misalnya bangun masjid niatnya untuk ayah kita pahalanya kita mengalir sumur niatnya pahala untuk ayah kita kita cetak buku agama kita bagi-bagi niatnya pahalanya untuk ayah kita kita membiayai seorang ke pondok anak kecil yang tidak mampu kita biayai di pondok kita berharap dia jadi ustad kalau jadi ustad dia berdakwah pahalanya semua mengalir kita niatkan untuk ayah kita misalnya ini disepakati oleh para ulama bahwasanya sampai tetapi kalau bacaan Quran maka ada khilaf banyak ulama syafi'iyah, bahkan saya katakan Mayoritas ulama syafi'iyah menyatakan sampai Tetapi Imam Syafi'i mengatakan tidak Tidak sampai uh, Adapun haji dan umrah maka sepakat sampai Hanya saja Imam Syafi'i Dalam kitabnya Al-Um, beliau mensyaratkan Bahawasanya, yang boleh diumrahkan Badal umrah Adalah orang yang belum pernah umrah sama sekali Misalnya ayah kita atau ibu kita Sudah meninggal dunia Ternyata dia belum pernah umrah, maka kita boleh badalkan umrah Imam Syafi'i mengatakan hanya umrah wajib Yang boleh dibadalkan Demikian juga haji wajib yang boleh dibadalkan. Karena hadis-hadis yang datang berkaitan dengan umrah wajib dan haji yang wajib. Namun ini disedisi oleh ulama yang lain. Ulama yang lain mengatakan umrah sunnah ataupun umrah wajib, haji sunnah maupun haji wajib, tidak jadi masalah. Semuanya sampai. Karena tidak ada dalil yang mengkhususkan. Alam bisawab, intinya kalau kita ingin membadalkan ibu kita umrah, maka boleh. Membadalkan orang tua kita umrah, maka diperbolehkan. Kita umrah dari Madinah menuju Mekah. Sunnahnya para hadirin, satu safar, satu umrah. Sunnahnya satu safar, satu umrah. Bukan satu safar sampai di sana, botak tujuh kali supaya bisa umrah. Ini tidak sunnah. Ya, jadi sunnahnya kita ke Mekah, sebagaimana Nabi dan para sahabatnya? Mereka sekali safar, sekali um, umrah. Kalau kita mau perbanyak, perbanyak tawaf. Tidak jadi masalah. Perbanyak tawaf, sholat. Tapi seandainya ada orang yang ingin umroh, rindu ingin umrohkan ibunya, maka saya tidak bisa larang. Cuma saya mengatakan tidak dianjurkan. Yang dianjurkan sekali safar, sekali apa? Sunnah. Karena itu petunjuk Nabi. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mungkin Bapak pernah umroh. Sudah pernah umroh sebelumnya. Sekarang ini ingin umroh ke Mekah, umrohkan Bapak, umrohkan Ibu enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Kalau kita sudah belum pernah umroh, kita ingin umrohkan diri kita sendiri sampai di Mekah, perbanyak doa. Berdoa dimultazam, doakan ayah dan ibu. Karena diantara yang dianjurkan oleh Nabi adalah doa. Makanya Nabi mengatakan, tidak maha benuh Adam ingkot amalul ilmin thalas. Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali tiga. Kata Nabi saw, saudaka tunjaria, sedekajaria, ilmu untafaubi, ilmu bermanfaat yang ketiga, waladun solihon yudulahu, anak solih yang mendoakan. Oleh karenanya berdoakan orang tua, termasuk birlul walidin yang sangat besar. Rasulullah menyebutkan secara khusus mendoakannya, anak soleh mendoakannya. Oleh karenanya yang saya anjurkan, yang saya anjurkan, umrah untuk diri sendiri terutama yang belum pernah umrah. Kemudian sampai di Mekah dan di Mekah banyak doakan orang tua. Ini yang saya anjurkan. Tapi kalau sudah pernah umrah sebelumnya, kemudian ingin umrah buat ayah dan ibu silakan, tafadhol. Ada lagi yang bertanya? Doa bi basir, Ubi basindu, basindu juga enggak apa, apa Doa di multazam, doa di depan Ka'bah, doa tatkala sedang tawaf doa tatkala di sofa dan marwah ya. tatkala sedang tuaf kita berdoa tatkala di multasam kita berdoa doakan kedua orang orang tua yang telah banyak jasanya dan ingat bagaimana jasa mereka tatkala kita masih kecil tatkala kita masih kecil doa agar diampuni dosa-dosanya agar diangkat derajatnya, ya, agar dijauhkan dari azab neraka jahanam, agar dijauhkan dari azab kuburan agar dimaafkan kesalahan-kesalahannya berdoa dan berdoa terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau nenek, kakek, paman, semuanya boleh diumrohkan. Dengan syarat, orang lain pun boleh. Orang lain yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita pun boleh kita hajikan dan umrohkan. Dengan syarat, orang tersebut pertama sudah meninggal dunia. Yang kedua, kalau belum meninggal, tapi dia sakit atau kondisi yang tidak mungkin, dia akan bisa berangkat umroh. Contohnya sudah sangat tua, umur 80 tahun. Tidak bisa naik mobil. Maka ini boleh kita umrohkan atau kita hajikan. Atau dia sakit, difonis. Umurnya masih 60 tahun tapi difonis dengan penyakit yang menurut dokter tidak bakalan sembuh. Tidak memungkinkan dia untuk apa melaksanakan haji dan umrah. Adapun kalau dia sehat, tidak boleh kita umrohkan. Atau dia sakit tapi sakitnya masih bisa sembuh. Ternyata cuma sakit flu, maka tidak boleh kita umrohkan. Apalagi sakit panu yang tidak bisa kita umrohkan dan hajikan. Jadi maksudnya sakit yang parah yang menurut dokter orang ini sudah tidak bisa lagi apa berangkat. Maka kita boleh umrohkan meskipun dia masih hidup. Kita boleh hajikan meskipun dia masih masih hidup. Dalam hadis, seorang wanita mengatakan Ya Rasulullah Inna faridhatal hajj ala nasi, adrakat abi syekhan kabiran, la yathbutu ala rahilah. Wahai Rasulullah kewajiban haji telah menemui ayahku, dan ayahku sudah sangat tua, tidak bisa kokoh di atas onta kalau naik onta pasti jatuh apakah saya boleh menghajikannya? kata Nabi silakan. tidak jadi masalah dan lagi yang bertanya Orang Nasrani mereka terpecah-pecah. Sampai sekarang mereka juga terpecah-pecah, terutama terpecah-pecah dalam keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wataala. Oleh kerana yang disebutkan oleh Allah ada bermacam-macam. Allah mengatakan dalam Al Quran, Inna Allahi Nakkafarul Inna apa nak? Ulakadakafaruladiniqaulu Inna Allahu Almasihu Bismariam. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Allah adalah Isa. Dalam ayat yang lain kata Allah Sungguh telah kafir oleh orang yang menyatakan Allah satu dari yang tiga Oleh kerana sejak dulu mereka sudah berbeda pendapat Ada yang mengatakan Allah yaitu Isa Namun bukan Trinitas, bukan Allah yaitu Isa, cuma satu-satu Ada yang mengatakan Allah satu dari yang tiga Makanya ada Kristen Protestan, ada Kristen apa Katolik Semuanya berselisi tentang masalah Allah tentang Isa Kemudian yang mengatakan Allah adalah Isa juga berbeda pendapat Ada Nusturia, ada Yaqubiya ada yang mengatakan Allah bersatu dengan Isa? Ada yang mengatakan Allah menempati Isa? Bersatu dengan Isa maksudnya gimana? Contohnya kita ambil teh, kita ambil susu, kita aduk. Jadi satu kesatuan. Namanya bersatu dengan apa? Bersatu satu kesatuan. Ada yang mengatakan menempati. Seperti kita ambil gelas, kita tumpahkan air. Air menempati gelas. Ini men men menyatakan Allah bersatu dengan uh, uh, men menempati Nabi Isa. Dan ini semua kekufuran. Dan meskipun mereka tidak tidak, apa namanya... Meskipun seandainya mereka tidak menyembah Isa, mereka menyembah Allah tapi punya keyakinan demikian, maka ini sudah syirik, sudah kufur. Meyakini Allah punya anak itu kufur. Meyakini Allah bersatu dengan makhluk itu kufur. Kekafiran. Bagaimana kalau disertai penyembahan terhadap Nabi Isa? Penyembahannya mereka berdoa. Berdoa di gereja, minta kepada Nabi Isa. Ini penyembahan. Berdoa ibadah atau bukan? Allah Subhanahu Wa Taala mensifati orang-orang Nasrani dengan waladhallin orang-orang yang sesat. Mereka semangat ibadah, tapi mereka tersesat. Mereka jahil, tidak mengerti. Agama yang mereka ikuti tidak masuk akal. Mereka hanya taklid, taklid buta. Bagaimana bisa orang mengerti tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga? Tak masuk akal. Kata mereka perhatikan ini. Allah sama dengan Isa, iya atau tidak? Allah sama dengan Ruhul Kudus, iya atau tidak? Ruhul kudus itu Isa atau bukan? Bukan. Aneh kan? Kalau sehariannya Allah sama dengan Isa, Allah sama dengan Ruhul kudus, berarti Isa sama dengan Ruhul kudus. Isa lain, Ruhul kudus lain. Kemudian dalam Injil mereka, terlalu banyak dalil bagaimana Nabi Isa berdoa. Nabi Isa sholat. Nabi Isa sholat-sholat sama siapa kalau begitu? <laughs> Sedang sujud kepada siapa? Nabi Isa berdoa-berdoa kepada siapa kalau begitu? Berdoa pada dirinya sendiri. Wahai Isa, ini orang bahlul seperti ini. Mendoakan, menyeru dirinya sendiri. Oleh karena dalam Injil disebutkan Nabi Isa tatkala kalah disalib. Dia mengatakan. Ya il ya il ya lima syabaqtani. Wahai bapak aku, wahai bapak aku. Kenapa kau tinggalkan aku? Apakah sama yang meninggalkan dengan yang ditinggalkan? Tidak sama. Oleh karenanya. Waktu Nabi Isa meninggal dunia. Nabi Isa dikubur. Waktu dikubur Allah lagi kemana? Ikut dikubur. Atau lagi kemana? Berarti Allah bukan Isa. Dan ini banyak pertanyaan, ini banyak membuat orang-orang Filipin di Arab Saudi masuk Islam. Gara-gara ini. Mereka meyakini Nabi Isa setelah disalib, mati kan? Waktu mati Allah ikut mati enggak? <laughs> Kemudian setelah itu dikubur, nanti hidup lagi. Waktu dikubur Allah lagi ke mana? Ikut dikubur atau bagaimana? Bingung dia. Akhirnya masuk Islam. Karena tidak masuk akal agama mereka. Ini. Tidak masuk akal. Dan kesalahan mereka banyak sekali. Pertanyaan berikutnya, dakwah yang Antum sampaikan ini bisa didengar di mana? Ini pengajian Disiarkan secara langsung uh, Tiap malam di Radio Roja 756 AM Dan juga TV Roja Tetapi siaran ulangnya cuma di radio Siaran ulangnya radio bisa di internet Cari radio 756 AM Radio Roja setiap jam 12 30 waktu Indonesia Barat Siaran siaran ulangnya Jam 12 30 waktu Indonesia Barat Siang, jam 12 siang Jam 12 30 setelah zuhur Bisa didengar di uh, Radio Cari kalau internet atau yang tinggal di Jakarta Di Bekasi dan sekitarnya Bisa putar radio 756 AM Ada lagi yang bertanya? Dan, sebentar Apa-apa? Uh, uh, peristiwa pembangunan Ka'bah itu belakangan Jadi sebelumnya Nabi Ismail akan di, disembelih dahulu Jadi belakangan baru uh, Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail untuk membangun apa? Ka'bah belakangan uh, Silakan Ya, fajr idukulah wahidin minhum a'ja jalda, wala ta'khuzum bihima rafatun fiidinillah. Kata Allah apa namanya lelaki pezina dan wanita pezina maka cambuklah seratus kali. Ya. Kalau mereka berdua gayromuhsan belum pernah nikah sebelumnya maka dua-duanya dicambuk kemudian diasingkan. Tapi kalau sudah pernah menikah maka dirajam. Ini hukum Islam demikian. Dibedakan antara yang pernah menikah dengan yang belum menikah. Yang sudah menikah Kemudian tetap berzina, dirajam sampai mati. Kata sebagian ulama, kenapa dia sudah pernah merasakan kenikmatan yang halal. Kemudian kenapa dia mencari kenikmatan yang haram. Dan kenapa dirajam, tatkala dia melakukan zina seluruh sukujur tubuhnya, merasakan kelezatan. Maka ditebus dengan, agar seluruh batu mengenai apa? Tubuhnya. Adapun yang belum pernah berzina, belum pernah menikah, kemudian berzina, maka dicambuk seratus kali, kemudian diasingkan selama setahun. Kita tahu bahasanya negara kita, tidak menerapkan hukum Islam masalah hudud, ya. menerapkan hukum Islam sebagian hukum Islam dan sebagian hukum Islam ditinggalkan. Di antara hukum Islam yang diterapkan misalnya hukum waris, ya. misalnya masalah pernikahan. Tetapi yang ditinggalkan contohnya masalah hudud, masalah orang yang berzina dicambuk, yang jadi masalah di sebagian fikih, madzhab. Ya. Kalau ternyata memang tidak bisa lagi tidak bisa diterapkan. Ya, maka tidak mungkin diterapkan. Maksud saya begini. Kalau ada orang berzinah di tanah air kita. Apakah dia harus datang ke Arab Saudi mengatakan saya mau dicambuk? <laughs> Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu. Bahkan kalau tidak ketahuan seorang berzinah dan tidak ketahuan. Maka hendaknya dia menutup diri. Disunahkannya dia menutup diri dan dia perlu antara, bertobat antara diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya kisah Maiz Al-Aslami. Seorang sahabat. Orang yang soleh. Dia datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya berzina." Rasulullah Sallam suruh pergi, pergi kau. Kemudian dia datang lagi, "Ya Rasulullah, saya berzina." Rasulullah Sallam mengatakan, "Abi Kajunun, kau gila wahai Ma'is, ngaku berzina." Rasulullah SAW suruh pergi. Dia datang lagi, sampai empat kali dia datang. Ketiga kali ya Rasulullah saya berzina. Rasulullah SAW suruh pergi lagi. Sampai Rasulullah Sallam mengecek kepada orang-orang, ini Ma'is orang soleh atau tidak? Jangan-jangan habis minum bir? Tidak, Rasulullah SAW tidak pernah minum bir orang soleh. Sampai Rasulullah mengatakan, mungkin kau cuma cium, mungkin cuma ini. Dia mengatakan, Rasulullah sebagaimana ember masuk dalam sumur. Saya berzina dan berzina. Empat kali. Datang kali keempat, dia mengatakan, saya berzina sebagaimana ember masuk dalam sumur. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk merajam maiz. Para sahabat kemudian merajam maiz, setelah kala dirajam, dia lari. Kesakitan. Waktu dia kesakitan, dia lari. ada sahabat yang melempar dengan tulang, kalau tidak salah, kena pelipisnya atau kena wajahnya. Kemudian dia meninggal dunia. Dikabarkan kepada Rasulullah Sallam, Ma'is tadi lari. Kata Rasulullah Sallam, Hala tarok tumu. Kenapa tidak keren biarkan dia lari, biar dia bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu Wataala. Oleh kerana, kata para ulama menyebutkan seorang yang berzina tidak perlu dia koar koar. Dia bertobat antara dia dengan Allah. Kecuali kalau dia terus berzina dan berzina dan berzina, maka laporkan dirinya. Sebagaimana sebagian sahabat yang melaporkan dirinya untuk berzina. Oleh karenanya, dan ini diperaktekan di sini di Arab Saudi. Kalau saya sendiri saya sendiri sering menerjemahkan kasus kasus perzinahan. Kalau ada yang bersinak dari wanita kita misalnya, maka dia mengaku, maka disuruh pergi. Siapa tahu berubah pikiran. Belakangan oh enggak enggak saya dipaksa atau bagaimana, <laughs> maka dimaafkan. Intinya apa? Seorang yang bersinak, kalau dia tidak ketahuan maka dia berusaha apa? Bertobat antara dengan Allah Subhanahuwataala. Tapi kalau dia khawatir, terjerumus lagi, terjerumus lagi, terjerumus lagi, maka dia melaporkan dirinya. Dia baru melaporkan dirinya. Kemudian kalau terjadi persinahan. Antara laki dengan perempuan, maka orang dua ini harusnya di, di, diberi pelajaran, ya. artinya dinasihati. Dibuat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian, setelah mereka berdua bertobat, boleh dinikahkan. Tapi harus benar-benar bertobat, harus benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ternyata tidak bertobat, ya. maka ini, ya, ini yang kita khawatirkan. Dan dalam fikih boleh bolehkan seperti ini jika kedua-duanya telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatannasuha maka diperbolehkan untuk menikah di antara keduanya Ada lagi yang bertanya? Oh ya. telah berobat. Hah? Ya, di Indonesia dan di Malaysia banyak orang-orang Kristen dan Yahudi Ada Kristen banyak, Nasrani Apakah mereka tergolong Ahlul Kitab? Ya, mereka tergolong Ahlul Kitab Hukum-hukum yang berlaku bagi Ahlul Kitab di zaman Nabi Berlaku bagi mereka juga di zaman sekarang Sembelihan mereka halal Dengan syarat mereka sembelih Bukan ditombak ya, bukan distrom Hewan tersebut Kalau orang Islam saja yang nyetrom tidak halal Apalagi orang Kristen Tapi kalau mereka menyembeli sebagaimana orang Islam Maka halal hukum sembelihannya Yang kedua wanitanya pun boleh di. Nikahi dengan syarat tadi bukan wanita pezina. Tapi wanita yang bisa menjaga diri. Dan sang lelaki juga bisa menjaga dirinya. Dan bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Demikian saja para hari rahmatullah s.w.t. Kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan esok hari dengan tafsir dari surat. إِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا واللهu ta'ala alhamdulillah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di Masjid Nabawi. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufik. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.